Interlaken Produccions és un programa d'indirecte ràdiopodcast per a Escaner FM i Matada Pere Ràdio. i gent com anem esperem que estigueu tots eh, bé que, que si més no doncs, tingueu ganes de disfrutar de bona música perquè doncs, eh, és el que toca en aquesta quasi bé una hora de, de programa que s'inicia ara mateix eh, des dels de estudis únics de Mataveira Ràdio i per eh, indirecte ràdio podcast escàner eh, FM i, òbviament, també Matà de Pere a la Ràdio. Pels decidus no cal que us diguem res, ja sabeu de què va l'assumpto. Es tracta de teòrica i pràctica dins l'àmbit de la música independent, des del pop, el rock, l'electrònica, el hip-hop, el folk, americana. Qualsevol estil és benvingut, sempre que tingui doncs, uns verems, o uns criteris o unes premisses molt clares. La lliure creació i la qualitat musical. Pels que sou la primera vegada que escolteu aquest programa, això és el programa de la gran minoria, això és el satèl·lit de música independent des del Vallès, això és Interlac en Produccions. Per aquests nouvinguts sabíeu que doncs aquest és el segon programa de la temporada que doncs estem aquí doncs una mica per donar un servei de promoció musical. Aquest programa està produït doncs per l'Associació per la Promoció Musical i IMSD indirecta que opera des de Terrassa però que òbviament doncs Uh, doncs practica uh, o, o, o si més no programa les seves històries de, arreu de, de, del territori. I que bàsicament treballa dos canals, el canal de difusió i promoció mitjançant la ràdio uh, per internet, la ràdio des de freqüència modulada i el format podcast, per tant no teniu cap tipus d'excusa per no escoltar aquest uh, programa, i que també doncs, treballa la promoció musical des de l'àmbit dels concerts de música en viu, des de l'àmbit de les programacions artístiques. Hi ha tots situats iu tots benvinguts, des d'on sí que ens estiuu escoltant ja i ací des d'aquí a propa del territori Vallesà ja i ací des de Barcelona, ja sigui doncs, des d'arreu eh, de, del país, des d'arreu de Catalunya, ja sigui, òbviament, des d'arreu de l'Estat eh, o des de qualsevol punt del planeta, perquè doncs, cada cop ens donem més compte que això de l'idioma no és eh, per nosaltres doncs, eh, cap impediment perquè arribi a, a tot arreu. Quan està, es tracta d'un programa musical, eh, és igual el llenguatge, el llenguatge universal és la música i per, i per això doncs, en tenim constància quan ens arriben correus electrònics de, de certs punts del planeta que la veritat és que ens donen encara més motivació per seguir doncs, amb aquesta feina i amb aquesta passió eh, de malòmens que tenim per, per aquest àmbit creatiu. Avui tindrem eh, novetats primícies, temes que ja hem posat, us, eh, doncs, plantejarem eh, doncs, algunes notícies de l'actualitat musical i també sobretot avui parlarem eh, d'un nou projecte super interessant que tenim aquí al Vallès i concretament a Terrassa. Parlarem de la Casa de la Música en el qual i més de indirecte està implicat al 100% Comença Interlacquem Produccions.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 i Mata de Pere Radio. Avui comencem, doncs, com feiem molt de temps que desitjàvem ja començar, comencem amb el nou treball, novetat primícia aquí a Interlacent Produccions, de la banda escocesa que més ens posa la pell de gallina. Estem parlant dels escocsesos Mugway. Això és Bad Cat. estarla en produccions a escàner de FM T'acabes d'incorporar ara mateix, això és Interlaken Produccions del programa de la gran minoria i estem tot just començant aquesta nova edició del programa eh, de l'adonisme pur eh, Interlaken Produccions i ho hem fet a la mà del primer single, l'avançament del nou treball dels escocesos Mugway des de Glasgow, nou treball anomenat The Hawk is Calling, això és Bad Cat demostrant, com no, que la melodia, el soroll eh, i els eh, instruments i les formacions orgàniques encara són capaces eh, de fer evolucionar la música. Un dels icones del post-rock internacional, Mogwei, tornen a treure nou treball. Un item a seguir aquesta formació que de fet i també hem de dir que el videoclip d'aquest nou single que no té cap mena de desperdici ja us ho podeu estar mirant pel Youtube o inclús per la seva pròpia pàgina web o el seu MySpace però òbviament NoMocBoi és una banda d'aquestes que lidera doncs, tot un moviment a nivell internacional i segurament s'hi poden apuntar en aquest moviment els bascos Lissabó que aquest, aquest 18 d'octubre a la sala Potser estaran actuant eh, per tots nosaltres. el 18 d'octubre a la Polo de Barcelona no us perdeu el directe de l'Issabó si que no l'he puc disfrutar mai perquè realment que val la pena de la mateixa manera que també val la pena el directe de la formació eh, catalana 12 i a sant d'aquest 12 quan rescatem aquest univers eh, amb aquest tema a l'habitació en del verd eh, doncs justament eh, perquè estaran presentant el nou treball en la propera edició del primer club La frija i el post-rock es la mà, gràcies a Twelve. L'habitació d'Albert, eh, des de l'univers, últim treball fins al moment, de 12, com eh, us deiem, presentant aquest proper primer club, el nou treball, en el qual doncs, també hi trobarem doncs, eh, aquest projecte. Eh, hem rescatat aquest tema de Boss Hawk, que també seran protagonistes en aquest primera club eh, que doncs, cada cop se'ns acosta. Això és without, tema allò antic, però interessant de Boss Hawk and my mind. No us ho perdeu perquè realment pot ser un directe interessantíssim el, el projecte Bosch, que, que ja sabeu que doncs, fa ga, gairebé set anys que no feien en res John Spencer, de John Spencer Blues Explosion com ja sabeu molts de vosaltres i Cristina Martínez eh, que lideren aquest projecte Bosco que estaran, o seran un dels protagonistes d'aquest primer club eh, que doncs, ja se'ns acosta. Bosco, que hem recuperat aquest cuid-out eh, que no té cap mena de desperdici d'anteriors treballs eh, d'aquest projecte per tots aquells amants que, del rock and roll eh, d'aquell orgànic eh, i, i visceral. Eh, tindrem a Cristina Martínez i a John Spencer sota el projecte de Boschoc, al primer club. I qui entra ara mateix de fons eh, són ni més ni menys que els campesinos, que estaran doncs, fitxant també en no, la programació del Winter Wintercase en 2008. Això és diu me dancing, eh, falta o, o sobren eh, presentacions. Interlac en produccions, adonisme pur per la gran minoria. It's always sad to go, but it's never that sad, since then it's only so a place that's guaranteed I'm getting a hug when they leave. And now on the way home, well, it seems like a good idea to go panning in the fountain, and that's because it is a good idea. And we're just like how Rousseau depicts man in the state of nature, we're undeveloped, we're ignorant, we're stupid, but we're happy.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 Tampoc tinc significant A les teves mans un tros de fang Tu no saps Tota la vida és l'últim treball fins al moment, David Carabeni i companyia, Mishima, les michetes mitxetes amb aquest, un tros de fang, s'han de què, doncs, que el 25 d'octubre estaran actuant a la Sala Factoria d'Arts de Terrassa. Per tots aquests que ens escolteu i que esteu més a prop de nosaltres doncs, físicament, per eh, a tots tros de fang, és un dels singles d'aquest set tota la vida d'una de les formacions amb més projecció de l'àmbit de del pop eh, cantat en català Mishima. I ara el que entra de fons és un tema que feia molt, molt de temps que no posàvem aquí a interlaquem Produccions eh, però ho fem també doncs eh, perquè Darren Hyman i Jack Haider estaran tocant temes de Hefner al primer club trying to guess what she needs trying to guess what the fuss was about she had a conscience that surely did need pricking i was there for the picking as she would soon find out the greedy Grady Ugly People, un tema inclòs en el de Fidelity Wars, un dels millors treballs d'aquell any, del projecte Hefner, de Daren i Jack Heiter. Eh, doncs, tindrà un nou protagonisme d'aquest primer club eh, que se celebrarà doncs, del 10 al 13 de desembre perquè estaran ells eh, tocant temes de Hefner en la exclusiva. Per tornar doncs, a recordar vells concerts que vam poder veure doncs, ja fa uns quants anys Uh, sota el projecte de Hefner i això que sona i que entra de fons uh, ja ho hem punxat alguna vegada aquí interleguen produccions són els uh, Sea Bear des d'Islàndia amb aquell fred capella i tal i fent pop uh, d'aquesta qualitat això és ARMS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 scanere fama i mata per a radio d'aquí sentint justament aquest projecte islandès anomenat Seedir que doncs va estar fa relativament poc a la ciutat Kundal presentant aquest del seu últim treball doncs a un títol molt extens que no pensem reproduir perquè no tenim ganes de llegir però en qualsevol cas i tal, doncs és una de les noves doncs, aportacions d'aquest país doncs tan fred en aquest entorn de música independent que cada cop és més ampli que cada cop doncs, ens arriben justament propostes doncs, força càlides d'un país tan uh, fred. En qualsevol cas, uh, els hi farem un seguiment i, òbviament, estarem aquí uh, en propers edicions, aquí a Produccions, presentant doncs, uh, aquest uh, treball, que ens l'estem repassant per després doncs, uh, doncs, fer exactament el mateix amb tots vosaltres i anar-vos a descobrir una mica les sonoritats i les harmonies d'aquest uh, uh, pop uh, facturat des de Ritjavik i com us dèiem al principi del programa doncs avui eh, eh, toca parlar d'un projecte que s'ha encetat eh, doncs eh, aquí a, a Terrassa i que doncs eh, nosaltres avui ja estem plenament implicats i, i, i, 100, i al 100% amb tot això. perquè Doncs perquè bàsicament és una qüestió de, de, de promoció i de foment de la música eh, doncs, en tots els eh, sentits. I avui em, eh, ja us avançàvem al principi del programa, eh, que parlaríem d'això, parlaríem de la Casa de la Música, que molts de vosaltres doncs, ja coneixeu, eh, doncs, eh, perquè doncs, és un projecte que ja funciona en altres localitats i municipis eh, d'arreu doncs, eh, de Catalunya, però doncs, que aquesta vegada ens ha tocat i estem contents per això doncs, a la ciutat de Terrassa. Per parlar d'això, doncs eh, més, uh, qui més... Qui havíem d'agafar i convidar i segrestar per, per, per via telefònica que no, doncs el Lluís Puig, que ja el tenim escoltant a l'altra banda, hi havia ens en de cent, Lluís, ens en de cent? Molt bona tarda, perfectament. Perfectament, no? Clar i precís. Clar i precís, molt bé. Doncs el Lluís Puig, doncs és una mica doncs, eh, eh, doncs la persona i tal que, que, que han redat en el bon sentit de la paraula. A molt bé, a ho has dit molt bé, senyor. <laughs> per tirar endavant el projecte de la casa de la música a Terrassa, un projecte que s'engega doncs, doncs, a partir d'allà i que doncs, aquesta setmana que ve doncs, quasi, doncs, ja tenim una, una inauguració amb una mostra doncs, força representativa de, de, de, de grups, de bandes eh, i artistes doncs, amb una certa vinculació o sigui, de Terrassa i amb una certa vinculació també eh, a Terrassa i que això serà una mica doncs, el preàmbul eh, o, o, o encetar una mica tot el projecte aquest que que és molt extens, però clar, per a aquesta gent que potser doncs, no coneix doncs, els, els, el projecte de la Casa de la Música i tal, que no, no sabia que, que ja no existia una a Mataró, per exemple, o que sigui explica'ns una mica, Lluís, en què consisteix aquest projecte de la Casa de la Música Mira, la Casa de la Música eh, és un projecte que en aquests moments està a cinc poblacions de Catalunya com tu deies, està fent-se salt a Mataró, a l'Hospitalet i ara, aquest octubre, engeguem a Terrassa i a Manresa. Per tant, són cinc ha poblacions de tamany mitjà, Hi uh -huh. ja amb una voluntat de territori fora de la capital Barcelona, uh -huh. amb, amb ànims d'explicar que fora de Barcelona també existim i que també es fan coses, uh -huh. però, evidentment, no és aquest l'objectiu principal. L'objectiu és, és uh, impulsar, dinamitzar i revitalitzar amb les mesures del possible doncs, to, uh -huh. tots tot els aspectes de la música, en tot tipus d'estils de la música... I en tot tipus de les capes socials i del, dels públics, des dels més menuts fins als més grans, des de les barriades més extremes al centre neuràlgic de la ciutat, en tot tipus de fórmules. Uh -huh. Evidentment, els concerts són els que tenen un aparador final que es veu molt clarament, uh -huh. però també hi ha tot un apartat d'ofertar, formació de base, de tot allò que no s'ensenya a les escoles, ni, ni públiques ni privades, ...de fer un treball de camp ajudant els joves, els grups emergents... ...a veure com els podem ajudar a trobar que s'hagin, que toquin en directe... Que, ...que els podem ajudar a gravar una maqueta, a la millor... Uh -huh. ...o a realitzar-se un videoclip o una sessió de fotos professional... Uh -huh. uh, ...com podem ajudar-los en aquests artistes, uh, no locals només... ...jo diria que per extensió bastant el nostre entorn o territori, no? Uh -huh. Evidentment no ens podrem abastar tota la comarca d'entrada... Però sí que la voluntat una amigagata és que tinníem una certa repercussió comarcal uh -huh. amb, amb aquest treball de, de social, de base de la música. no? Tant... I a la vegada pots doncs, també aprofitar aquesta, aquest treballa amb xarxadors per portar noms noms a un concert de de fama nacional i internacional també, diguem-ne Per tant, és un projecte molt global, estudiat allò des d'arribar a l'àmbit més pedagògic d'escoles i instituts Sobretot és perquè el jovent es mereix un oci de qualitat diguem-ne, per dir-ho, el tòpic que la música del jovent té que ser amb mores intempestives en llocs cutres i consumint drogues i portant melenes, això s'ha de trencar no és veritat la joventut avui en dia utilitza la música com una fórmula d'expressió i d'oci, de qualitat en el sentit de, de que mentre estan tocant i cantant no estan fent altres coses, estan okay. fent un, un, una tasca cultural molt important la música és un art i és cultura no? i per tant és molt sa que el jovent vulgui gaudir de la música fent-la o, o, o vivint-la escoltant-la i veient-la o sent protagonistes no? per tant jo ens sembla que és un tasca necessària aquí a, a tot arreu, per descomptat, no? Però aquí a Terrassa teníem moltes iniciatives que, que de manera aïllada estaven funcionant i també una miqueta la nostra tasca serà pertebrar i fer que, que, que col·laborem més tots plegats amb el que s'està fent i amb el que hem de fer de nou Per tant, doncs, hi ha aquí una vessant totalment pedagògica, hi ha hagut un moment que em, que em recordaves els clàssics grecs Home, com ho moltes, moltes gràcies <laughs> <laughs> Perquè perquè, nano, sembla, semblaves ja directament i tal, el, el fet aquest de, però, aviam, és veritat, escolta ara fora conyes i tal, però era una una eina pedagògica i d'ensenyament de, de, important i per tant, doncs, sempre s'ha tingut així i per tant, la gasa de la música, per cap a aquests... Ho, ho era i ho segueixerà, jo t'ho asseguro que, que hem vist, hem vist jovent eh, cap a la seva estètica uh -huh. eh, underground o alternativa amb, uh -huh. amb, el, amb la forma de tenir-se els cabells o com se'ls tallen eh, i ha gent que encara té rechars amb aquestes coses no? uh -huh. bueno, doncs, quan veus aquest jovent tocant un xelo eh, el dels ocells, doncs mira, se't posa la pell de gallina, i uh -huh. això s'ha de dir ben clar. Uh -huh. I aquest mateix jove amb el violoncel doncs pot estar fent pop indie uh -huh. amb, amb una banda cantant en anglès perfectament, diguem-ne. No? Sí. La, la gran qualitat de, de la joventut i de la música. No la qualitat no? en aquest sentit. De, de superar barreres, tabús, uh -huh. etiquetes falses i... i i adjectius pre prejuratius, diguem no? Per tant, la Casa de la Música i tal, òbviament i tal, doncs, estarà, doncs, fent un treball allò de base important i, eh, i el farà, doncs, des de Terrassa, eh, però s'extendrà i tal, perquè, en realitat, la Casa de la Música o sigui, existeix una xarxa i, i d'això és del de que també doncs, una mica us en voleu fer servir, no? Sí, mira, és un, és un projecte que té una característica especial, diguem, a nivell organitzatiu, uh -huh. que és que eh, s'apoia en tres parts. Un, un, una part, diguem, que hi aporta la Generalitat de Catalunya, a través uh -huh. de la cultura, una altra part que l'ha de portar al la residoria de cultura del propi municipi on, on uh -huh. hi ha aquestes cases, i una altra tercera part que la porta una empresa privada. Uh -huh. Empreses privades ja dedicades al món de la música, amb una de les seves vessants, sigui de discogràfiques, sigui de manejament i producció, sigui d'explotació de, de sales de directe, el que sigui, uh -huh. i això doncs, fa que sigui un projecte coparticipat. Que uh -huh. no, no és sí, sí. una externalització de serveis de l'administració pública que ho donen amb algú perquè gestioni un una tasca, uh -huh. i no és una subvenció fons perdut, ja, no? és, uh -huh. és una coparticipació que vol dir que entre tots tres hem de passar comptes del que, del que sí, fem sí, sí, sí. i deixem de fer. Ja, no? uh -huh. I per tant, una mica aquesta és la, la visió de, de que és un projecte de país, en uh -huh. quant que Cultura de la Generalitat vol que això es vagi implementant comarcalment per arreu del territori, uh -huh. És, és un projecte de ciutat, en quant que hi ha un ajuntament que ha de vetllar perquè, perquè el, el que es fa ni a mi local serreixi repercuteix, uh -huh. i repercuteixi, i, i té també aquesta visió de, de, de projecte d'agilitat de, de, de, de, del món empresarial que no ens podem permetre, diguem-ne, a vegades eh, allargar les coses o fer-les lentes uh -huh. o, o malgastar... Amb, amb... No, no vull dir que l'administració pública malgasti, eh? però, uh -huh. però, però sí que diguem-ne que si alguna cosa de l'empresa privada pot ser àgil és en, en fer rendible cada un dels uh -huh. euros i cada un de la moneda de 50 cèntims. Optimitzar. Fins, optimitzar, gratament. No? Uh -huh. no estem parlant de malgastar, sinó de, de que podem optimitzar molt més els recursos. No? Uh -huh. I, I jo crec que això, que, que el fet que sigui un projecte tant de local, comarcal i de país, uh -huh. en, ens dona un venda un, un i, un, i una energia important, no? per descomptat que poder col·laborar amb les altres quatre ciutats que en aquest moment uh -huh. ens facilita moltes coses també nosaltres aportem idees i, i oportunitats a les altres quatre cases uh -huh. i això ens fa sentir molt, molt de treball de territori, no? Uh -huh. I aquí a nivell de ciutat doncs, això estem ara tot just en una fase de, de donar-nos a conèixer els grups de música els, els, tant si són músics sueltos com bandes ja fetes que, que, que, que ens, ens donguin a conèixer, que ens donguin els seus mails que, uh -huh. que ens diguin què volen que fem que, que nosaltres hi puguem fer saber el, el, el, el que els ofertem que, que realment puguem ser un revulsiu real no? fer participar, etcètera, etcètera en tot, exactament en eh? que és un projecte molt participatiu no, no, no es tracta que fem el camí em passi pel cap o aquí, mm -hmm. no sé qui li passi pel cap d'un des despatx, mm -hmm. sinó que, que puguem fer el que, el que la, la, la demanda real a nivell, mm -hmm. a nivell de carrer de barris, d'entitats, de, de col·lectius doncs eh, vulguin i necessitin, no? Uh -huh. I si, si fem, ara, per exemple, on músics ens demanaven uns seminaris de, de, de com s'han de a nivell de, de contractes laborals, de facturació, de, de drets uh -huh. d'autors, etc no? Doncs això serveix igual per un que vulgui fer cançó d'autor, com per un músic que vulgui fer equip-hop, uh -huh. per un uh -huh. músic que vulgui tocar Beethoven i Schumann, o per a un músic que vulgui tocar les versions d'Ameraldia, no? Uh -huh. Per tant, per eh, a eh, hi ha, hi ha coses de, de, de, de l'ofici, diguem-ne, de la música que que han de ser profitoses per tots. En qualsevol cas, hi ha una cosa per això que volia preguntar, bàsicament perquè segurament que molts dels nostres oients que coneixen la Casa de la Música eh, perquè doncs, l'han pogut doncs, disfrutar doncs, a l'Hospitalet o, o a Salt o el que sigui, es deuen estar preguntant. Bé, a Mataró i tal, una mica l'epicentre i tal de, de l'assumpte és la Sala Club. La Sala Mandra està a l'Hospitalet. Terrassa té algun punt oràlgic? Doncs de moment no uh -huh. i de moment no i potser està bé que de moment no el tingui perquè uh -huh. això ens obliga en aquest moment i està col·laborant per exemple amb, amb sales com la Jascada en Factoria d'Arts, uh -huh. amb la Clave, amb Croroat, uh -huh. amb l'Auditori Municipal avui mateix ja hem tingut una reunió amb el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa i també estan oberts, uh -huh. uh, properament s'obre una sala que es dirà Sahara Music, uh -huh. a Terrassa també que es vol destinar a les músiques del món per tant, també, també està bé que puguem eh, col·laborar amb aquestes equipaments, no? Uh -huh. eh, hem estat parlant, per exemple, amb el Centre d'Educació Musical i amb el Conservatori a nivell de formació. Uh -huh. Hem estat parlant amb associacions in indirecta, una d'elles, i, uh -huh. i deixem que ho s'hi digui de clar, i, i moltes d'altres per, per, perquè també des de les entitats que fan coses i que fem i que heu de seguir fent coses eh, i també tingueu el vostre paper i la vostra, la, la, la vostra veu i vot, diguem-ne, uh -huh. no, amb aquests temes. Per tant, comencem sense un equipament propi per aquest motiu també volem començar el concert que fem aquest 11 d'octubre a l'amfiteatre del Pare Sant Jordi, perquè uh -huh. sigui sigui un espai neutre i un espai on poder explicar molt bé la filosofia de les cases. Uh -huh. Però jo també crec que si amb el temps, diguem-ne, tot aquest treball vagi anant una, una necessitat, uh -huh. jo crec que passaran 3 o 4 anys o 5, però que al final hi haurà un equipament Uh -huh. dedicat a la música en tots aquests sectors no? perquè la jazz cava ja, ja, ja està molt bé el que fan amb jazz i de factoria està molt bé el que fan a factoria uh -huh. i, i, o sigui, i a l'auditori municipal està molt bé el que fan amb música clàssica, però jo crec que queda un gran buit, un gran forat que pot permetre la creació d'un nou equipament per, per totes les músiques, per totes les edats i per tots els tipus d'activitats diferents, no? O sigui, tip... però, però en tot cas jo espero que la necessitat generi la demanda. També, no? Exacte, és el que n'ha de dir. La demanda i tal, doncs, si, si creix aquesta demanda i tal, després serà el moment de potser plantejar-se doncs, alguna cosa, no? Uh -huh. Uh, parem, parem, voldrà dir que ho anat molt bé. Sí, home. de fet, de fet aviam estem parlant d'una ciutat de 200.000 habitants i tal, i d'una comarca i tal que està doncs, en la perifèria d'una gran ciutat i en el qual doncs, hi ha altres ciutats pròximes doncs, de, de, de, força, de, de força algun d'habitants, per dir-ho manera i, aviam, i, per què, i per què no en qualsevol cas, eh, Lluís eh, ara tu vedes tal, doncs, la presentació aquesta a l'amfiteatre del Parc de Sant Jordi amb una mostra representativa una mica de, de, les, de, de formacions i tal, de, de, de, de terrassa i també d'algunes doncs, que tenen certa vinculació amb la ciutat a partir d'aquí és el tret de sortida. Sí, sí, però... sí, és, és una traca inicial, però només per fer soroll eh, per, per, uh -huh. per dir atenció que estem aquí ha. Eh? Exe. I a partir d'aquí doncs, sobre una, una programació que estilísticament eh, parlant its doncs, és àmplia el màxim o intenta ser àmplia al màxim i, que, i, que, bueno, i, i. aquí comença el camí de la casa de la músicaica. No? Sí en tot cas diria que la gent que ens segueixi que hagi aquesta promoció d'aquest quart trimestre del 2008 que tampoc pensi que això és el límit al tope del que podem fer jo em sembla uh -huh. que és, amb, amb, amb, les, amb les forces inicials d'arrencada i uh -huh. el que hem pogut fer per demostrar aquesta varietat de filosofies de d'artistes internacionals i d'artistes locals de presentacions de discos i presentacions d'artistes convidats de, del hip-hop el nou flamenc i del rock al gòtic passant pel country i la cançó d'Otòdia no? mm -hmm. amb grups a agarencs que, que, que tenen preferentment discos editats i amb grups que estan a punt d'editar-lo eh, o sigui recollint videoclips de aquests grups perquè també els projectarem en el mateix concert i mm -hmm. eh, Bé, jo crec que el primer trimestre del 2009 és on encara podrem ensenyar més bé tota la filosofia, uh -huh. però que aquest primer trimestre ja ens ha servit molt, i em sembla, per, per poder explicar totes aquestes idees, no? I la, i la, i la cosa, òbviament, anirà allò increixent, no? Esperem-ho. Eh, amb, amb una progressió a l'alça i tal, perquè, òbviament, el, escolta, el començament i tal ja se sap, eh? Allò posem bé els mobles i tal, i després, doncs, les coses sí, van ordenant... Sí, les, les van... energies de construir la web, de lligar la ah, telefonia, exacte. el no sé què, el web... Uh -huh tip a... uh -huh. o sigui, totes aquestes coses d'infraestructures cremen moltes energies uh -huh. i que en tot cas, diguem-ne que d'aquí al desembre ja ja, ja no estarem en aquesta situació provisional, ja podrem estar molt més estabilitzats en aquest aspecte, i per tant que el 100% de les energies uh -huh. de l'equip de treball es doncs, destinin a això, no els tallers de formació, a poder fer uns bancs de proves on tocar els grups, els concerts, a, en fi, tot, uh -huh. tot aquest apartat d'activitats possibles que dèiem, estic segur que a partir del, del gener, doncs, podem disparar-les amb, amb una, una velocitat de creuer interessant En ja. qualsevol cas, nosaltres, òbviament, ens en farem ressò i, per tant, tots els que doncs, seguiu aquest eh, programa i, tal, i el que puguem fer nosaltres eh, doncs, us, en, uh, us, en, uh, us en informarem de totes les activitats i concerts uh, que es puguin estar que es puguin doncs, tirar end doncs, a través del mitjançant la casa de la música i, i, i òbviament eh, doncs, convidau doncs, eh, doncs, amb totes les nostres forces i tal perquè doncs, doncs podeu assistir doncs, en, aquests, en, aquests, en aquestes programacions, però també doncs, amb totes les activitats, seminaris i tallers, etc que es pugui fer perquè, com podeu veure, el projecte és global, global el 100% i, i doncs, tocant doncs, tots els pals possibles. Escolta, una última pregunta perquè ja se'ns acaba el temps. T'han um, renovat el contracte o no? A on? <laughs> a Vic, a Vic ah, doncs eh, diguem que mira just la setmana vinent hi ha les reunions de tancament de memòries finals de tot es, espero que sí, no, no, no és prematur dir-ho però en principi el resultat del mercat de música de Vic jo crec que va ser plaent uh -huh. per la gent que vol gaudir d'un festival o d'una gran festa de la música uh -huh. eh, crec que va ser plaent també a nivell professional per tot el sector de la indústria i també per totes les quantitats de jornades de treball i de debat que hi van haver -hi, no? mm -hmm. per tant no no, no, no, per, no, no no per la meva feina eh, sinó per tot un, un gran equip que ha ja treballat en el mercat de música de Vic mm -hmm. jo crec que ens deixaran renovar les il·lusions i poder aplicar el 2009 allò que aquest any a l'avió encara no han pogut acabar d'aconseguir-ho però en tot cas falten 10-15 dies per, per assegurar aixòs però en tot cas la... La, la, sensació, la, la sensació és d'estar de, de, de, de contents per totes bandes eh? Lluís Puig, per qui no ho sàpia director artístic del Mercat de Música via que és un tot terreny amb això de la música i òbviament doncs, només amb això i tal ja la solvència és moltes, contrastada Moltes eh? gràcies, senyori <laughs> <laughs> Doncs Lluís, ens despedim ja perquè se'ns acaba el temps i tal i òbviament ens uh, retrobem uh, doncs, amb tot aquest projecte de la Casa de la Música que seguirem doncs, uh, veure, al peu del canó Moltes gràcies per la vostra Atenció i difusió d'aquest tema. <ríe> Molt bé, Lluís. A Vinga, Déu. doncs en les proves del Lluís Puig eh, que doncs una mica doncs és el responsable d'aquesta casa de la música de Terrassa nosaltres anem però ja, ja, ja, ja perquè se'ns acaba el temps eh, ens hem allargat però sempre doncs ve de gust parlar doncs a una persona com Lluís Puig que també òbviament com ja ho i dalt també és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic i per tant ens pot doncs donar una clarividència i, i, i doncs abocar molta llum a moltes històries que se'ns passen pel cap. Us deixem doncs amb Hércules and Love Affair i amb aquest Blind doncs, cantat per Anthony Hegarty d'Anthony Anderjón Ens retornem la setmana que ve en eh, una nova edició d'Interlaquem Produccions A passeu! Closer, mm, mm, as a child I knew That the stars could only get brighter